«Гаразд, – сказав він, – лишайся тут. Те, що ти собі надумала, безглуздя, я скоро встану і вийду. Ти проведеш мене до таксі, але не поїде зі мною. Згодна?» Ну «Навіщо така таємничість?» «Ніяка це не таємничість. Тут сидить чоловік, якого я давно не бачив. Я хочу довідатися, де він мешкає. Оце й усе. «То не жінка?» «Ні, чоловік!» «Більше я тобі нічого не можу сказати!» Біля столика зупинився офіціант. «Що ти питимеш?» – спитав Равік Джоан. «Кальвадос!» «Один кальвадос!» – сказав він офіціантові. Той пішов виконувати замовлення. «А ти не питимеш кальвадосу?» «Ні!» «Я п'ю перно!» Джоан пильно подивився на нього. «Ти не уявляєш, як я часом ненавиджу тебе!» «Буває!» Равік не спускав з ока столика Гааке. «Скло!» – подумав він. Тремтливе, текуче, мерехтливе скло!» «Вулиця, столики, люди!» Все потонуло в драглях із хайсткого скла. — Який ти холодний, егоїстичний. — Джоан, — мовив Равік, — поговоримо про це іншим разом. Вона помовчала, поки офіціант ставив на стіл чарку. Равік відразу розрахувався за кальвадос. «Ти мене призвів до цього!» – викликом сказала вона, коли офіціант пішов. «Я знаю». Над столиком, за яким сидів Гааке, з'явилася його біла м'ясиста рука. Він брав цукор. «Ти більше ніхто! Ти мене ніколи не кохав, тільки грався мною. Ти бачив, що я тебе кохаю, а сам був байдужісінький!» Це правда. Що? Це правда, мовив Равік, не дивлячись на неї. Але потім було вже інакше. А як же? Потім, потім, коли все пішло шкереберть, і було вже надто пізно. Це все через тебе. Я знаю. Не говори так зі мною. Вона була бліда й сердита. Ти навіть не слухаєш мене. Як це не слухаю? Він повернув до неї голову. Треба говорити, неодмінно говорити. Байдуже що? Ти посварилася зі своїм актором? Так. Нічого, помиритесь. Синій димок над столиком у кутку. Офіціант налив іще кави. Видно, Гаки не поспішав. «Ну, я могла б тобі не признатися, – мовила Джоан. Могла б сказати, що зайшла сюди випадково. Але це була б брехня. Я шукала тебе. Я хочу залишити його». «Так завжди буває. Хтось хоче когось залишити». «Я, я боюся його. Він мені погрожує». Хоче застрілити мене. «Що?» Равік глянув на неї. «Що таке?» «Він погрожує, що застрілить мене. Хто?» Равік слухав її краєм вуха і аж тепер раптом усе збагнув. «А он що? Ну ти ж, думаю, не віриш у це?» «Він страшенно запальний». На дурниці. Хто нахваляється вбити, той ніколи не вб'є, а надто актор. «Що я балакаю?» – подумав він. «Що все це означає? Чого я тут шукаю?» Чийсь голос, чиєсь обличчя шумить у вухах. «Яке мені до цього діло?» «Навіщо ти мені розповідаєш про це?» – спитав він. «Я хочу його залишити, хочу повернутися до тебе».